المشارق والمغارب پديباشه <تصفيق> کي تعين متن کو او مقام د متن مشروحه په بار د مصنف سره متن مشروحه کافيہ و د کافي مقام ذکر کوي دې کافي مصنف ډېرو چت دي موږ چا مو سنب چې او نو مصنف هم څه وی او دا کتاب هم ډېر چې کمونو قیمتي دي دا غيو صفت ذکر کړي ال علاما دوي مې ذکر کړي المشتاهر درې مې ذکر کړي ا شیخ بیا ورته دوا دواګانی دو دغممه دغ الله اوازاس که نه هو پهحبوه تجنناانی حال المه ماهیر پلوومې اقلیو نقللیو کې اماتون چې غ د مبالغې ده د علیمون او علامتون مان ډیر پویا خو پویا دا تا پکېم د مبالغې ده اگر چې و هم د تانیس پکې وي د دیو جنې الله تعالی تویل مناسب ندي د سري د مبالغې الله ډیر لایق دي چ ان الله تری سی قدم استعمال شي خو علام الغیوب استعمال کی و علامتن استعمال کی وجداد چتا چکم دنو اگر چ په دې ځای کې ته مبالغه ده فارضا خو هم د تانیس په کیشته دی او الله تعالی مرزاه ده د شوب د تانیس تا کی او نو الله او تعالمونظب دی د تانیس تایسنانو دمونلا دیديشبي د داس ې غ به الله ته نه استعمالی چې با کې وا هم او شه د چا را ځي د ط را ځي او استطلا کې اللهمه چې کمنو په ولماو کې او لاقب دی چې هغه لي شي هغه چا ته ش هغه ماهاهې پوولومې اقلیو نقللیوکې المشتیر الماهیر که داې غ فیل شي نو مطلب دا شو چې دو شوت ورکون کې دی وی شوت خو ورکی نوور کوي دا معه او کو مشتار شي نو دی ابن حاجب به په شورت کې د خلکو مختاج شي په شوت کې به د خلکو شي مختاج شي جواب دا دی مشتاهر سیغه دی سفیلله باب لازمی بااب لاظمي دی مطعد نه دی نو مشتاهر مع نه شهررتې یا فته شهرراتې مندون کوې او مجرد سیغې په ځای ندې چې کمدن نو سیغه باب افتیال ده مزید و راولا ده پار ده مبالغی ده پار ده چا مبالغی المشتاہر مانا خمشهور فی المشارق والمغارب و طول دنیا کې مشارق و مغارب دا عبارت د دنیا نه وي مشاره کو مغاارب عبارت د چاانه وي دنیا نو فلم مشارېېول مغاارب او ټوله دنیا کې دا او خلک درسونه کې وي جام راوڑی زکه د هرې ورځی مشرق او مغرب جدا دي د هرې ورځی مشرق او مغرب چې دنه هاه جدا دي تسنیه ز قراوڑی تسنیه چې د مشرق او صيف او مشرق او شتاء مغرب او صيف او مغرب او شتاء هر ورځ نور په بدل بدل ځای راخیږی تا ګوري نقشو کې یو یو مې کس کوي کنه کوي ها هر ورځ په بدل ځای راخیږی هر ورځ په بدل ځای کېږي دا هر ورځی جدا مشرق ته دا هر ورځی جدا مغرب دی نو جامو مشاریق او مغارب او په گرمای کې دی تنديبا نه او یخنه کې یا غځه راخیږی لری غونتا نو مشرق شیطا او مشرق او سیف و مشرق و شیطا. او چه مفرد راوڑی رب المشرق والمغرب نو جیحات یو دینو مشرق ذاتر ربتے او مغربو دا. اکو مشرق و مغربو ویلشی یا مشرقین و مغربین ویلشی او یا مشارق و مغاربو ویلشی د دینو طول از مکا مرادی بس مراد تی نسوی طول از م دلتا و مطلب دادی یا لامر طول دنیا کې مشهور یمله حاجب طول دنیا کې مشهورو قابله حستی و سړو کې سړینو وهلمشارق وال مغارب مشهور چې کمینو ومشارق کې او مغارب کې اش شیخ دی باندې مشهورو شیخ ابن حاجب شیخ مسلله عرااب دی مسلله عاب دکه دا د اللامه د پااره صافت دی اللامه یو صفت ش در درف او قته د نې مجرور نه شي کناتی مجرور قطع کی دخفل منعوت نہ کلا بنصب سرا انی الشیخ ابن الهاجب نو مفول بهی دانی بشی یا علامه سوق تن هو الشیخ ابن الهاجب خبر د مبتدا مخدوفی بشی هو الشیخ ابن الهاجب هو الشیخ ابن ال شو نو جواب چې کندنو مبتدا شي درې واړے رابونو لسلب کې جایز دي جمال الدین لقب دی عثمان بن نمی او خپل رومی عمرو خو باچا په دربار کې دربان چيو نو حاجب وتوي باغې مشور شوه دی شیخ چې دې مشرطوم وي شیخ چیده ماحر فی العلوم توم ہوئی ماحر فی العلوم لغت کی شیخ چیده نو بڑات ہوئی او چیو سڑے بڑا کی گی نو کمال ترس یا قلم کامل شی عربی تچاوئی ویا شیخ مرببی ته و ظامتننی ولستو و شخین ان نه شخ من یادوب به د بيبا ولستو شخانولست ش تامات ته څو شخ او زه خویم شخ نیم او ان نه من یاد به د بيبا شخ غې چې د میږي په پل رواني لکه کم زوره کمزوره کرددي زه خو کار لغت که شیخ زور تا ہوئی لکه خبر پویگی او پا زون علاقو که شیخ گیره ور تا ہوئی بسو چه لکه گیره ده نوی با شیخا ده استلاه ده کلیندرانو دم سایی ده کنا کلیندران بس گیری والا تا سوئی شیخوی شیخا دیخوارا دم او زمون که سرانیزده غرغشتو دم آنو پا دی علاقو که شیخ چه ده نو هغه چې ہندو مسلمان شيغه تاوي ہندو چې مسلمان شيغه دسووي شیخ زمونږ د سکول استاد والله یو بخي او فاتشه د ډیر خسرې نو هغه په شیخ مشهور شوی نو هغه دغه تاودري دو لور سپیکر ته ګجومات کې ځانت لور سپیکر کولاو کوې کدن نه پس ما ته چا شیخ وي هغه دسه تکلیف ورسېد نو خپه بنئ بزې چې ہندوونه مسلمان شوه جتا سماته شیخ وایي شیخ خو دو مسلمان شوی غته وي او شیخ څنګه نو وای له شیا غچاتا چې کړهوی په هر فن کې کتاب الالهدا چې جوړ کړهوی او کړهوی په هر فن کې کتاب الالهدا ارس کی کتاب لیکلې ا شیخ ابن الهاجد رحمته الله بغفرانه يا ودوا پرتی کی اللہ دل را په بخنه خپل کی مطلب دا چې دومره بخنه دی وتعالو کیسې په دی بخنه کې څه شي پرشي چې هیڅ یوان دامه د بخنه نسه نیوي خالی نه وي یعنی د ټول بدل ټول ګناونه دی وتعالو سکی معاف کی رحمت او تغمد ستوي تغمد ویلکی جالو سیفی فی الغمتا جالو سیفی فی غم دیهی لکہ تورا پکاٹائی کی که خودلو تا ہوئی تغمد تورا پکاٹائی کی تیکی کی دن نا که خودلو تس ہوئی تغمد تورا چه پکاٹائی کیسا کی کی دی نخکاری نا مطلب دار چې دیو الله اللہ پا دیکی پڑتا اوس تغمد خو کاټی کې کې خودوت وې سې کې کې څه توې کاش کې کې خودوت وې کاش په جنې کنه تماشي کاش شي نایکه او ګوډی کې کې خودوت وې ان ولیدې تور دسو تغمدهو پتی کې کې کې الله کې دی دلرا د مغفرت پتی کې کې دې سکی نو دا عبارت چه دنو کنایه ده لکه څنګه چتوره دغه کې پټ شي تی کی که ښه کاری نن دا غشت الله تعالی د رب پټ کی یا تغمد لغوی معنی مراد ده پرتی کی الله تعالی د رب خپل مهربانی کی خپل مغفرت کی په حدیث کې مرغلی دي نبی علی صلواۃ والسلام فرمایلی دي چی نیشی دن نکی دلیو تنستان سون جنت تا مگر پا محربانه دا اللہ و تعالی باندی صحابه کرام ورطو فرمائلو لی تو اون پا خپل ملنشد لی نبی علی صلاة و سلامتو ایم ایلا این یا تغمدنی اللہ و زوم نشند لی چې سو پورے اللہ پا خپل رحمت کی پت کردنے نو تغمد پتول لی مطلب مطلبدار انشاء الله په خلل پردي واجي او ګناونه ته معاف شي نو د دې ګناونو د معاف کېدو نتیجه به سې په جنت تبس شي لار شي نو دوي ماده وا ذکر کئ واسکن هو بحبوها تجنانيه اسکان هو سول توي استوګن کاوله بحبوها میاں ستوي لکېږي ته و میان او خیر عومري اوه و خیر لموري مییان زوه خبره باې پوهې کي که نه تو ب توباللارې دغه کې وای دا دغه دغه د یوکته کله کله داسې ټالونوم کوې و اوسستاسوزما سر خیال دی زیې خاری جووم دی خوو غونه خبرې کوي و ها بیلیولا دی کسی شده دی بیلیولا نیاوا کانا مور اینا نیای از آغی نصرد بطونو چر تا یو خبر کردی و چی مولان ما سره مقابله که مولان چی سیزونه دی کانا زد دست خزه ما چی یو خفا می چی کم دنو پا چین می ایران دا اغوا دی ایران و یارانه چین سر و ان یای په خپل دا بله بل په ایران نبیلی ګور استاد الله سره زخاور وبخی وی مون خو یو یز کمینز په پاکستان دی یز مینز پاکستان دی دې خیر لمر امور مینز نو بو بو چې کم دنو مینز سوی نو بو بو ها مانه غوړه جنتونه زګه چې نو مینز غوړی لکه کن او که جانلاکم امتن وسطن. وسطن مانا خیارن عدلن. تا سغوره دل تا که مراد ده مینز ده جنت نه مراد غوره جنتونه مراد دی. از تو گنده که اللہ دل را فغوره جنتونه ده اللہ که ده اللہ و تعالی دیر جنتونه دی دا غی جنتونه که جنتون چکم غوره ده غده الله دل سکی. غوره که شا جنت الفردوس ده جنت الفردوس جنان جمع جنتون ده او جنت باختته وي جیم او نون چې په کې په کم ټی کې کې را شي نوای کې مع نه د پټوالي وي چاوي پټوالي پیریانو ته جن نه ووي ځکه چې زمونږ دسترګونه دي پټ ډال ته ج نه ووي ځکه چې مونږ س کوي پټوي د غزار نه سړی س کوي او باخت ته جنت وي ځکه چې دا چې کمدونو په غونو باېمکه سړي په ټکړي او لیونې ته مجنون وي لکه چې د داقلسه شوی پټ شوي فښانوم چې کور کې په پړده نستې هغې ته جینا وي خبره باې پوه شوي او چې بهر ګرځي نو خو بیا چې کمدونو مرییم او رنځې وي نانانی نه یاد یو خو نان ده که نه هغه پرې ده واس که هو بحبوه تجنانی واس توګند کی الله تعالی چې کوم دلاره بحبوه تجنانی او غور جنتون خپل کی او غور باغ تو خپل کی پټ واس توګن کی فازي فوائد مشکلات الکافیا نظمته ها فی سیلک تقریر لازم نظمته ها زمیره غفوائد تو سده راځي ماین صفتوشه د خیره سره او جننت تی ورو سهاو دا دغ خپل فواو صفت کوي د خپل شرح لک تاریف کوي ترغیبا ل تولابه ترغیاً ل تولابه نوخام مقاچ اوس تالید تهسیفت نه کې نو خا بغیر د ځایلو خدای شي اخلی نه د بالاله ش لکه که بغیر د په ځایلو خدا ان نو نهخورري نوخام مغا خا په په ظایو باندې کار کېږي یاره مونږه مکه دا تلویزیون ته چکرلای دا دکان کې کیناستو اسي انو وی سسکو سخرون زمو ممهغه ملایره اوله لږه بوخرو دا اسي چې ته یو بوتل پروت ته لا موږ دې څه ودیدل نه وو ولکه وېدار دیرږي او دا مې لگا مړا چې کم شې د سکل نی اوله خري سړی اپریدا اوسه بد بدبخت خارو شو وی نه نه وېدا څو وېدا دې ریق شربته انو د کندار ته وي سلور بوتل راواله مو سلور کسانو ما د دوکاناند کا کاور مراله ما دوه راواله دوهه دا به مونږه ځان ل ل لږ نیم کوو نو او بسه کو که زمونږخواښ شو نو خو نور به راوالو او کهخواښ نو شو نور به نه دور لو هغه دوهڅخو که نه ش غول بهې نه تا چې څنګهګډ ک روبات تهګورې بس دفر مې ځای بهر د تفته نیست دی که نه ساده غونتهې جراییکا نا ماله ګډیر خشربت ته مې دا بالکل یې خې دې داسکو امیدي بیماری مې مې دا یې خې چې ګډې وکړې هرکو ځه نی شربت ته علامتو ته وی مونږه پورک حال ویا غردي وای په ځای لو ته شروع کا غسخه شربت دی اوس ته په اونګه شه پزایلو بذور کی هر کار بس کی پزایلو باندې کی پزایلو بذور کی نو نا طالبانی چې تاسو سره د یلو پزایل چې کوم نن نه معلوم تاسو چې کومونو پاگلانی چې دلته زمونږ نه کومو ګرمه برداشت کولې لوګي تندې برداشت کولې او تاسو سردی او قیمت سره معلوم نه لا قیمت د وژنې چې کومو تاسو قربانې سکوي ورکو ویل دی خپل دربار کې قبول او منزورې کی تهفه چې کومي سخت تاسو پیری نظم تو کې تقریر نظم توه پېلې د ماده نظم سلک تحریر تکی دی معنی لغایی تو پا کسی گران نیشتا نظم ملغلری پیولو تبیلی کی صحیح دکنه ها زمیر فوایدو تراجی دی دا فواید دا سیدی لکا ملغلری هیری جواهرات تی دا ملغلری دی ملغلری چی پی دی سرا چی کم دنو دی سرا تار لازم دکنه دسي تار نو سيلک چې کمونو مزي تا ویل کېږي اغه مزي تا شارګي کې ملغلري په يل کېږي همزه د دوا کې سره يواغه دې شلکا ملغلري په کې په يلوي با جوړي و ته بيزل وې ملغلري په کې د نکړې دي بيزل دي په کې او دیم داري چې لا بيزل په کې ني دي ورته تیار دی سي تي سي تار دی کې څه شي دې اغه ورته دی 400 وی دی خبر باندې پوسه بونسوی چې کله بل فیلیب کې उपाय لې نбяوت سیمپوی څو دوی سیم سیم تو درر چرتهسته نه قانون دا قایلینوم نه سیم تو درر سیرب تل آیات و سور وخلاصته مختصر لیمان اراد ان یتذکر او یتدبر دار سمتو دور رو طول لوم دے خوا آو کندہ زان لے پورا رو ٹیم گواڑی لگا جادول نو سلکی دلتویل دے یعنی دیپکی اس پہیی کنا لگیا دے نو نظم تو آپ پہیلی دی مادیل را پھو مزید تقریر کی پھو مزید تقریر کی تقریر یو مانا دا اظہار المرامی بالبیان اظہار المرامی بالبیان پخلی با نخل مقصد خار گول ویم دے تقریر معنی دا تقریر دا مدعا ثابت ول دا مدعا و نظم توھا مطلب دا دی سی دی کتاب کی پ مدعا نے دلائل تھا و مدعا نے اس تھا لکہ ابن حاج دروچ کم نے ابن حاجب بہ داو کڑی وی سب کڑی وی دعوه بے کڑیوی او ما و پاغیبانی سو ایلی دلیل و ایلی سو دلیل مطلب دا دی ماتین پا مطن که دعوه کڑی دا نمائی دلائل سکڑی دی ذکر کڑی دي نظم تو ها فی سلک تقریر و سم قد تحریر پر کماوی لے دیکن سلک او د چا سم و سم او په مزید تحریر که تحریر تحریر تخلیص العبدی تخلیص الرقبتی من العبودی دا سرچ چکم ننو دا غلامای نخلاص اولو تسوئی او تحریر رقبا انشتے کنشتے خوار مجید کی خوار مجید کی ازادول سرچ ازادول غلام نمت دلتا تحریر یو ویلکی گی اظهار المرامی بن بالبنان مل بناده پا قلم بانه چه کم دهنو خپل مقصد سه کول شکاره کول په قلم خپل مقصد سه کرو شکاره کول دیده تحریر ہوئی یعنی جهاد قلمی تا قلمی جهاد تسوئی تا قلمی کنزل و مراجی مستقل کسمونه نی لیکلوبان کنزل گئے. دل تا مراد تینا تخ... تلخیص و تخلیص و العبارتی من حاش الح... من... و تطویل او پاک اول لعبارت دا زیادی و سی زنونا سیوایی سی زنونا حاش او تطویل و زولیات اونا عبارت پاک لیکل دیتا دل تا تحریر و دل تا مراد داده و سمت یعنی ما تقریل کرده ده و سره د تحریر نه پونسوي مدامې ثابت کړي په چا سره او دلیل سره او د پیشنه په شام خان نه نه جوړ کړي یعنی بھارت مډې رو غټ کړي نه ده په سمته تحریری په داسې مزي کې شاغتار مزه د دا لیکلو د دا عبارت ته ده د دا دا زوائدو نه ست پاک پاکه عبارت کې څه کم نه حشو او تطویل دا د خپل زوی لیکلو ښا ل الواله د لزیز د پار او د ګران بچي د د بچي طالبو الومو د ویراشه یو شرح ولسکا لیک دا کی کی کلا کلا بیا خدای پاک مشهور کی چوتل لو لیکي او بیا سش شي خبرونه پوې که کنه تاسو د کافی او شرح نه دلیدلې نوموم نه اوریدلې اوریدلې ول نه اوریدلې ظل فقار و توی ظل فقار آن الغفار المعروب و ظل فقار خپلنو میں آن الغفار دی خو شہورا چه کم دنو بو ظل فقار دا مکتبا سی پیا نیو روڈ مینگا و رسوات اگه شایا کڑی اوس پخوا پخوا اوز خدا سی آمانا ملاویگی اوکا چرد چاسر ای ملاو بشی زلفقار دا, دا شاپور کې مدرسو دا شاپور منارس مولیسیم اللہ دی غریق رحمت کی شاپور کی مدرسو منارس مولیسیم کافیه بی پڑاولا دا عرف شیخ تک استازو اغیوی چی دا دا غچی دا زلفقار دا منگ د خپل دا نه استاز نه سبقان وائی لی دا لا چاپ شوی نوا چی منگ تی وائی لی دا او گران دا واقع اساسان شرحن دا از گنو می شرح دا خو خو گر او خپل مولاتو مې پکې خارا کړې و خو داغه او طالب د پار علي کليوا طالب سره محبت او ادب او زیاد زیاته خدمت کوو ماغلی ده کافی شرحه سکړه و لیکله داغي نوم هم د طالب غنوم کې خود ذوالفقار ذوالفقار نوم یې ولا کې و بس هغه مشهور د ذوالفقار باندې ده کافی او شرحه ده دا چې کم سلیمان بابا خپل زوی لري لیکلی دا سلیمان بابا د کوستان علی عالم دی او بخې وپات شه werde شیخ سبد پن پیر استادو پن پیر شیخ سب استادو سلیمان بابا مکافیه با پڑھاولا سلیمان بابا زوی د اوس جوان دې فیضان مولیزم د کوستان فیضان مولیزم کمزور خود ډیر کمزور نه ده کو زامن سره غرزما شربت کله د دکان کی شبی شام کی فیضان مولیزم نو فیضان مولوی صاحب د پاره شرحه لیکلیوه فوائد فیضانیا دوا جله کې د کافی شرحه دا په پختو کې دا خلاکا د مولاتو شرحه غدا راځنی شرح دینام یانو پيدا غسه شي خو زنی شرح نه طالب مولا फायदा غسه لشي او بل دا دي چې را شرحامی ټکی پټی کی حل کړي دا شرحامی ټکی پټی کی حل کړي دا او بل د مولاتوب په اصطلاحاتو حل کړي دا استلاحات دي مولانو دي دا کازه دا پورتو مختونه لکه زمون په شاندي چې سبق کې پښتو وای استلاحات دي مولانو دي ډېر خولي خولي استلاحات دي د جلکه یو جلب په مبني دي یو جلب په مربانه دي فواید فیضانیا کنه نو چې څه تمیلایيږي نو لېوالې دغه دغه شرحه خذا ته کافی لول ولد عزیز دا زنه شرحه د زنو نغلای سره دې سویلني شي کاره اماري فل کافیه چې دا د ذوالفقار لیک وضاحت کړی دی ذوالفقار هغه آسان کړ ذوالفقار ګران دی زین او کتی پکې دی او هغه ست د جامع الغموس نه و حواله په نه ورکړي یو ځینیم کې ته وو شار احمد نګری قال الشارح احمد نګری و دا احمد نگری سی و نه چې د من نګريسیشي دی او نومي ووا که نه که خله کې ځان لالی نه بیا پته لږي جاامیل غموس فرساه دا اردو اردوتونم ترجمه ششي یو بریلی ترجمه تر جم کړی ده برانومررایاندي په ډیرر دسیونوانې پږي غې چې کم نه یو بریلی ترجمه کړی دهته جایل غموس یو بله د دی نهقل لا شوي ده یو برلي لیکلی دهنااج نوې د ناجیا شره کافه بشیرو نااجیا بشیر و ناجیه شرح کافیه دا طول در جامعیل غموس نغلاش شوی دی ما در جامعیل غموس خبرم خیطاستا کردی و دوم خپل زیلی کلیو لیلوالد العزیز در پار در گران بچی عزیز ایزتمن گران لقب زیاد دینو دا پا عالمانو که و خپل زیلی بی تفاولن یو لقب کی خودو چه خدایتی نداسی کار واخلی اگر زمانگا دو کابلگرام شیخ صفر رحمه اللہ و تعالی دو لالا جی چی دے عامر لالا جی دا اغاق پل نم نه قدب الدین قدب الدین لقب دے عامر نم نه قدب الدین عامر نا شیخ صفر نصر چی کنڈا کی سبق و عظام نا اغاق مجددین عظام نه مجددین عظام مجددین عظام بل لی ابو الخیر پیسل هن دا سنو منگ دی دا تفاوله نیه دا وهم په خاطر شو نور الدین ما دودین او صلاح الدین نجم الدین دا دینونو دینونو او د سلسله ته را شویده دا, دا خپل خپل نوم مو په دایي لقب د پاره دا کړو لګم دا, دا خپل زیل لقب یې زیاو الدین شدا بود دین رناوی دین سباوی یوسف خپل نوم یوسف ته رجا می بابا زيو یوسف حافظه الله بچ کې الله اللہ تعالی دل حفاظت تیو الله اللہ تعالی دل دو ان موجبات تلحو پیو تاستو داغا اسبابو چه کم دنو در غمونو نا اس موجب اسبابو توله کی گئی اللہ امم انہا نسعلو که موجبات رحمت کا اللہ غوڑو ستانا چه کم اسباب د رحمت استا کم سیزونه چه کم هغه رحمت را ورئی نو آغا ستانو غوڑو ان موجبات داغا موجباتو تالاف تالا هوف غام تهویل کېږي تالا غام تهویل کېږيته وف غم باې غم کوو تهویل کېږي نه شوي تاله خو درد شو که او ته ص بیا اظهار ددي غم شو د د غ شو شو اظار شو هغې ته بیا چې کمنو ته ل کېږي ځ به فرق نه کوي و خطبو کې او دیباچو کې مترادف الفاظ را وړل دا چې کمو د مصف عادت دی او بس طلا او تعسو په یوي سوي و بس اظهار د غم ته وي یعنی الله غم پې مرا والله چې بیا چې کمو زما دواچي چا ته د خپل غمسوکې اظارو کې غامپې مرا والله چې زما به بیا یا چاته د غمونوڅوکې ز هاار و کېسم او شو د خیره نو نومي والله کېښو نومې والله کې خود دی لره یا دا ووا چې و استاف دفه د سوالله ل مسم تههبل فایدي زییه نووا راله وسم می نوې کې خو له بل فوادي اغه فواید کی, کی, کی. کی نسبت سی دین ته شویلې ځی او دین کمې سم چې مرکبي ماغي خو نسبت جزاني ته کیږي اودو جوزی اول توکو جز اول توکو قاعده دې وای غلط یاده کړی ده کمې سم چې مرکبي نڤاغي کي نسبت کیږي جز ممتازه تا جوزی ممتازہ تا چې کوم جو سر امتیاز, رازی دلتا سر امتیاز دین دی سر را دي دلته دین سره امتیاز نه راته چتا ویله فوایدی دینیانه دین سره شه چا وای چې د پتو صحت کلی کله لګو انو امتیاز په جوزي اول راته نو دی وجنای باغی سره تا به رکو سمه تو انو می خدل را بالفوائد الزیائيه وجا ولا ذکر کای له انه لهذا الجامع ذبس